18-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Rəbb öz qulu Davudu Bütün düşməndərin və şa olun əlindən qutaranda Davudun ona söylədiyi ilahi O belə oxudu Ey mənə qüvvət verən Rəbb Səni sevirəm Rəbb qayam, qalam, xilaskarımdır Allahım qayamdır, ona pənah gətirəcəyəm. Odur qalxanım, qüdrətli qurtarıcım, gülləm. Həm də layiq rəbbi çağıracaqam, düşmənlərimin əlindən qurtulacaqam. Ətrafımı ölüm ipləri bürümüşdü, məni əcəl selləri ürkütmüşdü. Ölülər diyarının ipləri mənə sarılmışdı. Ölüm kəməndləri məni qarşılamışdı. Əzab içində Rəbbə yalvardım, Allahıma fəryad qopardım. O, məbədindən səsimi eşitdi, fəryadımsa hüzuruna, onun qulağına yetdi. O zaman yeryüzü sarsılıb titrədi... Dağların təməlləri lərziyə gəldi. Onlar sarsıldı. Çünki o qəzəbləndi. Burunundan tüstü çıxıb yüksəldi. Ağzından yandırıb yaxan alov püskürdü. Bundan közlər tutuşdu. O göyləri yarıb yerə dək indi. Qatı zülmət ayaqları altında idi. Bir keruva minib uçdu, Yel qanadları üstə şığıdı, Gizlənmək üçün ətrafını zülmətə bürüdü, Tufan qoparan qara bulutlardan Özünə çardaq qurdu, Hüzurundan şəfək saçdı, Odlu közlər və dolu bulutları yardı, Rəb göylərdə gürüldadı, Haktaala səs saldı, Odlu közlər və dolu yağdı. Oxlarına atıb düşmənləri darmadağın etdi, Şimşəyini çaxtırıb onları dağıtdı. Yarə, sənin məzəmmətindən, Burnundakı nəfəsinin şiddətindən Suların dərinlikləri göründü, Dünyanın bünövrələri açıq qaldı. O, ucalardan əl uzadıb məni tutduk, Məni dərin suların içindən çıxartdı, Məni quvvətli düşmənimdən azad etdi, Çünki yağlarım məndən güclü idi. Fəlakətli günümdə qarşıma çıxdılar, Lakin Rəb mənə dayaq oldu, O məni genişliyə çıxardı, Məndən razı qalıb məni qurtardı. Rəb mənə salihliyim naminə ənam verdi, Mənə əl təmizliyimin əvəzini verdi. Çünki Rəbbin yolunu tutmuşam. Pis olub Allahımın yolundan azmamışam. Onun bütün hökümləri önümdədir. Qaydalarından imtina eləməmişəm. Onunla mən kamala çatmışam. Özümü günahdan qorumuşam. Rəbb mənə salihliyimin əvəzini verdi." Gözünün önündə əli təmiz olmağımın əvəzini verdi. Sədaqətlilərlə sədaqətlisən, Kamillərlə kamilsən, Təmizlərlə təmizsən, Əyrilərlə əyriliyinə görə davranırsan, İtaətkar insanları qurtarırsan, Təkəbbürlü baxışları alçaldırsan, Ya Sən çırağma işıq verirsən Allahım Rəb zülmətimi nura çevirir Səninlə qoşun üstünə hücum çəkirəm Allahımla sədlər keçirəm Allahın yolu kamildir Rəbbin kəlamı safdır Rəbb ona sığınanların spəridir Rəbbdən başqa Allah kimdir ki? Allahımızdan başqa qaya kimdir ki? Allah məni qüvvəsi ilə bürüyər, yolumu kamil eləyər, ayaqlarımı maral ayaqları kimi çevik eləyər, məni zirvələrimdə saxlar, əllərimə döyüş təlimi verər, qollarım tunç kamanın yayını dartar, sən mənə qurtuluş qalxanını verdin. Mənə sağ əlinlə dayaq oldun, Köməyinlə məni yüksətdin, Geniş yer açdın ki, addımlıyım, Ayaqlarım büdürəməsin. Düşmənlərimi qovub onlara çatdım, Onlar məh bulana dək geriyə qayıtmadım, Onları əzdim, qalxa bilmədilər, Ayaqlarımın altına sərildilər, Döyüş üçün məni qüvvə ilə bürüdün, əleyhidarlarımı ayağımın altına saldın, düşmənlərimin kürəyini mənə sarı çevirdin. Mənə nifrət edən yağları məhb etdim, fəryad etsələr də onları qurtaran olmadı, rəbbi çağırsalar da cavab almadılar, onları əzib külək sovuran toz etdim. Üçələrin palçığı kimi taptaladım. Sən məni xalqın çəkişmələrindən qurtardın, Məni millətlərə başçı qoydun, Tanımadığım xalqları mənə tabi etdirdin. Yadillilər mənə boyun eğdilər, Səsimi eşidəndə mənə itaət etdilər. Yadillilərin cəsarəti qırıldı, Titriyərək sığınacaqlarından çıxdılar, Rəbb əbədi yaşayır, Qayama alqış olsun, Məni qurtaran Allahım ucalsın, O Allahdır, Mənə görə qisas alır, Xalqları mənə tabi etdirir, O məni düşmənlərimin arasından xilas edir, Bəli, məni yağılar üstündə ucaldır, Məni zalımların əlindən qurtarır, buna görə ya rəb millətlər arasında sənə şükr edəcəyəm isminə tərənnüm söyləyəcəyəm rəb padşahına böyük zəfərlər verər məzhetdiyi davuda və nəslinə əbədi məhəbbət göstərər